Perlu memilih sesama hari-hari ini. Khususilah Muslimusiman yang ragam dan dikasiatkan. Tanjaman bukan ikhlas terserkitah dan sesuatu faedah ayat seratus empat puluh delapan itu firman Allah subhanahuwataala: "Aminu bilahi min al-Shaytanir rojiim, wajalu alimatil jannat innahum la muhbaroon. amma yusifun, illa abaal Allahil muklassin." Dan mereka menjadikan antara dia dan juga jin nasab Dan benar-benar jin telah mengetahui bahawa Sungguhnya mereka akan dihadirkan Mahasuki Allah SWT daripada apa yang mereka sifatkan Kecuali hamba-hamba Allah yang dipilih Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa Ini mengikut perbezaan pandangan para penerjemah tuan -tuan. Kalau tuan-tuan lihat dalam Sahih Tafsir Ibn Kasir sebagai contohnya Satu kitab Tafsir nari yang saya rekomenkan tuan-tuan untuk memilikinya kita jemahkan di sini kecuali hamba-hamba kami yang dibersihkan dosa Jadi Allah Menurunkan ayat di sini Sebagai pengingkaran terhadap orang masyarakat Dimatakan bahawa Allah ni ada anak perempuan Ini telah kita jelaskan pada kuliah lalu Dari sudut hukum akalnya pun tak dapat diterima Di sini membuka Kaibah ni mereka Bila mereka mengatakan Allah SWT ni ada kelemahan Kan telah kita pelajari Mereka ni Menganggap Allah SWT itu pun ada kelemahan Yang pertama mereka mengatakan Allah ada anak Kalau ada anak tentulah ada jasmani. Bila ada jasmani dia tertakluk kepada sakit Sebagai contohnya demam Kalaulah Tuhan bersifat seperti itu Sa'ala Allah ya'amal ya'asifun Masuci Allah Daripada apa yang mereka sifatkan penustaan-penustaan Yang kedua mereka mengatakan Allah ada anak perempuan Kalau Allah berkuasa mengapa Allah tidak ada anak laki? Mengapa ada anak perempuan Nanti siapa nak pinang anak perempuan Allah SWT ini Ini kata-kata yang menampakkan penghinaan terhadap Allah SWT oleh golongan musyrikun Yang ketiga Menggambarkan bahawa Allah SWT menjadikan Malaikat ni Pembantu-pembantunya Kerana anak secara dasar, sedar atau tidak Diperlukan oleh seorang manusia Bila berkahwin mengharapkan ada anak Untuk mewarisi diri Mendoakan kita bagi orang beriman Bila kita mati nanti sebagai anak yang saleh, Mudah-mudahan dengan pendidikan yang kita tawarkan Maka okay, tentuan yang dimulikkan masalah Demikianlah kegagalan akal orang musyrik Untuk berfikir dengan betul Sehingga mereka terjemur dalam perkara yang complicated Seperti ini Perhatikan tentuan yang dan nurhati dan dikasihi sekalian. Jadi Allah menggambarkan dalam ayat ini sudah cukup perkara ini akan menyebabkan mereka dihumban ganganat Allah SWT. Wa ja'al baina huwa Ini mengatakan Allah pula ada hubungan. Ada hubungan darah dengan jin. Para ulama tafsir contohnya Ibnu Abi al-Rusdi, Ibnu al-Nusrati, hingga juga Ibnu Jawzi yang tafsirnya zadel Masri mengatakan bahawa wa ja'al baynahu wa bayna jannatin nasaba dengan ada tiga pandangan. Yang pertama mengatakan mereka berkata bahawa malaikat dan juga iblis ini adalah di peradi. Ini riwayat daripada Al-Aufi daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ini juga merupakan pandangan sesetengah ulama tafsir yang lain. Demikian juga kata Al-Mawardi. Mawardi mengatakan bahawa ini merupakan pandangan zana diqa. Zana diqa ni golongan zindik, golongan yang suka menggunakan akal golongan yang tidak mahu ikuti Quran dan juga Hadis yang menggunakan akal semata-mata untuk mentafsirkan Quran, kita bimbang, terdirumus jadi golongan zindik tuan-tuan guru, google, ustaz wikitedia, ha, ni tuan-tuan yang dimulakan pasukian, seolah Islam tu semudah begitu untuk ditafsirkan bayangkan kalau seorang kita ni penyakit kronik na'udzubillah, iya azamillah mohonlah kepada Allah SWT kesihatan kerana tiada yang lebih ni'mat lebih besar selepas iman berbanding dengan sihat katalah seseorang itu sakit dia tidak berjumpa dengan doktor pakar dan penyakitnya makin kronik dia membaca dengan google wikipedia untuk mencari jawapan kepada komplikasi kesihatan yang dialaminya. alaminya agak-agak selesai masalah tuan-tuan demikian -tuan. juga teguran ikhlas untuk sekian umat islam yang ada luar sana jangan jadi menganggap diri kita pandai membaca wikipedia, membaca google kemudian menganggap kita jadi ustaz yang boleh rujuk dalam semua masalah kita mencabar pula pandangan ulama yang mereka ni usul fik, belajar usul fiqh belajar kawak iqtiyah belajar dekat itu mukaranahnya la ilaha illallah muhammadur rasulullah takut jatuh jadi zindik tuan Kemudian kata zindik lagi al khairu min Allah wa syarru min iblis Jadi yang baik al-Qur'an Allah segala keburukan itu daripada iblis dan iblis ini merupakan anak Allah juga macam juga malaikat la ilaha illallah muhammadur rasulullah Sebahagian daripada kata-katanya betul iaitu kebaikan daripada Allah keburukan daripada iblis tapi yang jelas nyata salahnya mengatakan bahawa iblis dan juga malaikatnya ada beradik Demi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu akbar. Fa'ala Allahi amma yasifun 'ulwan kabira. Masya'allahi kepada apa ini sifat iaitu pendusta yang besar. Pada yang kedua boleh menjelaskan bahawa waja'alubainahu wa ja baina bainah jannatinasaba iaitu golongan kufar Quraisy ini berkata malaikat merupakan anak perempuan Allah. Kemudian jinna, jinna ini adalah sekumpulan malaikat yang memang namanya pun jinna. Ini merupakan pandangan mujahid ada kumpulan yang terpilih ni pula dipanggil sebagai jinnah Padahal ketiga mengatakan bahawa orang Yahudi berkata Padahal ini daripada golongan Yahudi Inna Allah Ta'ala tazawaja ilal jin Fakharajat baik min bainihumul malaikah. Qalahu Qatada wa Ibn Sa'id ib. Kata Qatada dan juga Ibn Sa'id ib, Bahawa maksud di sini Bila Allah berkahwin dengan jin Maka keluar daripada kalangan mereka ni Ngupakan malaikat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La awal laku wa ta'ila billah maka Allah hancurkan mereka Ada yang menjelaskan apa makna jinnah ni ada dua makna satu merujuk pada malaikat itu sendiri yang kedua merujuk pada jamak bagi jin Kemudian datang ayat walaka da alimati aljinna innahum lamuhdarun sedangkan orang-orang kafir ni sendiri tahu bahawa jin-jin ni pun tahu mereka akan dihumbankan ke dalam neraka kalau mereka ingkar terhadap iman Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mereka tidak mengikuti titah perintah Allah SWT hukum hakam yang Allah takkan mereka pun akan dijambarkan ke dalam mereka lemuh darun. mereka tidak ada pilihan ataupun pandangan kedua lemuh darun datang keadaan ahdara yuhdaru muhdar maknanya dibawa untuk dihisap di sisi Allah SWT kata Ijari Tawari pandangan-pandangan ini pandangan yang paling baik adalah mereka dibawa ke mahkamah Allah SWT untuk menerima hukuman, sama ada menunggu syurga ataupun dihukum dengan neraka ya azanbillah muslim-muslimat ini rahmati dan dikasih Allah sekalian jadi dalam simpan Allah subhanahu wa ta'ala sini, innahum innahum lamusudarun mereka semangat dijelaskan oleh alimah dalam nazmul durar, maksudnya jin semuanya akan dihadirkan dengan membangkitkan kepada mereka ni secara paksa, diperlakukan secara adil sebagaimana halnya semua makhluk kalau memahami demikian, tuan-tuan, walaupun dapat dibenarkan di bahasanya, tentulah tidak selagi dengan penggunaan Quran terhadap perkataan muhdarun ini yang biasanya merujuk kepada golongan penderhaka yang akan dihadirkan, dibawa ke dalam penyelesaian neraka. Jadi, ini mungkin satu keselapan pandangan seorang alim tidak semestinya, semestinya betul. Mungkin boleh dibaiki, tuan-tuan. Ini boleh kalau selesai. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَاسِينَ إِلَّا ada juga yang menerjemahkan sebagai tetapi. Dalam berarti, tetapi hamba-hamba Allah yang terpilih tidak akan dibawa ke neraka. Ataupun, tetapi mereka, iaitu para malaikatlah hamba-hamba Allah yang terpilih. Ini sesuai lah tuan-tuan, kalau kita perhatikan dalam ayat ke-26 al Anbiya' yang pernah kita bincangkan dahulu. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Wa'kalu ta'khazarrahman walada. Subhanah bal ibadum mukramun mereka berkata tuhan yang mahmurah telah mengambil anak maha suci allah sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan yasifun ya tuan-tuan walaupun dari sudut konteks surah an-nahar basarah merujuk kepada golongan musyrikun Mekah sahaja tetapi ia tidak menunjuk mana yang lebih terhiti, lebih luas seperti itu lagaknya dirujuk kepada yang lebih luas ia juga dapat menunjukkan kepada makna yang lebih luas Iaitu kepada seluruh manusia Berkaitan dengan sifat apapun yang disandangkan kepada Allah Setelah dia beri kepada Allah Kecuali yang diberikan oleh hamba-hamba Allah yang terpilih Kerana manusia ini Menyifatkan Allah dengan sifat-sifat Yang berdasarkan kefahaman mereka yang terbatas Padahal Allah SWT tidak terbatas Dan tak dapat dijangkau pun oleh naruri manusia Jadi dengan demikian Setiap sifat yang dia dinisbahkan kepada Allah SWT dan setiap waham ataupun dugaan yang berkaitan dengan Allah SWT diungkap oleh manusia dengan ilmu yang sangat terbatas tentulah Allah tidak sama dengan apa yang kita ungkapkan tuan-tuan tapi di kalangan hamba-hamba Allah yang terpilih ni iaitulah yang mengabdikan diri kepada Allah SWT baik manusia yang salih ataupun malaikat ini mereka mendapat anugerah Allah yang Maha Esa sehingga dia memperkenalkan dirinya Iaitu Allah memperkenalkan diri Allah SWT kepada zatnya Kepada kita semua Yang sebenarnya maksud yang sesuai dengan keagungan Allah Allah perkenalkan kepada kita Dengan asfah husna sebagai contohnya Kalaulah kita nak menyifatkan Allah dengan kata-kata Tentulah terbatasnya Ungkapan yang boleh kita ungkap Tentulah suatu doa yang Nabi bang, uh, Panjatkan kepada Allah dalam namu laibaginda wa sallallahu alaihi wasallam sebagai contohnya dalam solat witir. Fa'uuzu bi min sakhatik wa bi mu'afaatika an uqubatik wa la uhsi sana'a anta kama asma'ta nafsik. Macam doa ni sentiasa kalau kita bangun tahajud, Kita pukul 3 pagi, 4 pagi tu waktu musajab doa, tutup dengan witir, amalkan doa ini. Fa'uuzu bi ridhaaka min sahatik wa bi mu'afaatika an uqubatik. Rabika Allahumma la sana'an 'alayka anta kama salaita Ya Allah aku mohon kepadamu dengan keagungan daripada kemuliaan. Aku mohon kepadamu dengan keampunanmu daripada hukumanmu dan dengan nama-Mu ya Allah aku tak rampulah ya Allah nak memujimu sebagaimana engkau memuji-Mu sendiri terbatasnya kemampuanku kurangnya upayaan diiku doa ni doa yang kita ungkapkan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam solat witir sebagai contoh. Jadi makna yang kita gunakan sangat terbatas. Jadi dengan demikian mereka mengakui ke tidak mampu lidah untuk melukiskan sifat-sifat Allah SWT baik dari sudut zatnya ataupun sifatnya. Selarunya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita pelajari sejak usi sanal an alaik anta kama athnaita 'ala Aku tak mampu nak menyampaikan segala sempurna ujian, pujian kepadamu Ya Allah Kerana kau ni dia mahu mengetahui pujian layak untuk dirimu Mekan juga kita dapat lihat penjelasan oleh Alimah Al-Ghazali dalam kitabnya Tajuk Asma'ul Husna Ketika menjelaskan perkataan Al-Qudus sebagai contoh tuan-tuan Jadi hujatul Islam menjelaskan bahawa dia mahasuci di segala sifat Dia mahasuci di segala sifat kesempurnaan yang diduga oleh kebanyakan makhluk oleh kita semualah kerana makhluk memandang kepada diri mereka dan mengetahui sifat-sifat yang ada pada mereka dan menjadari adanya sifat-sifat sempurna pada diri kita sendiri sebagai contohnya ilmu pengetahuan, kekuasaan, pendengaran, penglihatan, kebebasan jadi manusia cuba meletakkan sifat-sifat tersebut untuk makna-makna tertentu menyatakan bahawa dia sifat sempurna kemudian manusia juga menjelaskan sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat kekurangan perlulah kita sedari, sedari kata Imam Ghazali bahawa manusia Paling tinggi hanya dapat memberikan kepada Allah sifat-sifat kesempurnaan mengikut penilaian mereka sebagai sempurna. Tapi, belum tentu lagi sempurna dalam erti kata sempurna di sisi Allah kan, tuan-tuan. Kemudian, manusia berusaha untuk menyucikan Allah dari segala kekurangan. Yang biasanya lawan kepada sifat-sifat kesempurnaan itu. Padahal Allah itu maha sempurna daripada segala sifat kekurangan. Yang mampu terbayang dalam benak fikiran manusia sendiri. Berbalik-balik ayat ni tuan-tuan. Tapi tuan-tuan faham kan? Maksudnya kita menyifatkan Allah SWT dengan segala kesempurnaan mengikut maklumat yang kita ada. Ilmu yang kita ada yang amat terbatas ini. Dan kita menindakkan segala sifat-sifat kekurangan pada Allah SWT mengikut maklumat yang kita ada. Dalam keterbatasan ilmu yang kita ada. Dan maha suci Allah SWT daripada segala kekurangan yang kita mampu fikirkan atau yang kita tak mampu Fikirkan Yang terlintas dalam menak fikiran kita Ataupun dalam khayalan kita Semuanya Allah SWT mengatasi apa yang kita tidak tahu Tuan-tuan Jadi seandainya tidak ada izin darinya Daripada Allah untuk menamakan Dengan sifat atau menama tersebut Kerana hanya yang demikian itu sahaja manusia mampu mendekatkan kepahamannya Kepada Allah SWT jadi seandainya tiada izin daripada Allah, maka sifat sempurna yang kita anggap sempurna itu pun tak mampu. Kita nak sandarkan kepada Allah. Demikianlah lebih kurang tuan-tuan huraian oleh Hujjatul Imam Al-Ghazali. Insya-Allah dalam kuliah akan datang kita akan 노트 kajian berikutnya dan menuju ke surah As-Saffat. Wallah berikan kefahaman bagi kita. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabarakallahu fiikum.